4,6%. На львівському електроні 3,8%. У японців 1%. І 4, і 16% бракованих телевізорів – це зовсім не те, що браковані, скажімо, комбайни Нива, бетонні панелі або металеві конструкції. Промисловість покірливо ковтає брак, віддячуючи іншим підприємствам таким самим щастям. Колгоспи-радгоспи, крекчичі і сиплючі прокльони, доводять до кондиції непридатну нову техніку. Але окремі громадяни знати нічого не хочуть, ні про які недоробки і лагодження додаткові. Бо в них плачуть грошики не державні, як у всіх отих керівних дядь, і не кооперативно колгоспні, а власні, особисті, трудові, тяжко зароблені. Зважаючи на цю досить вагому обставину, держава стає на захист своїх громадян і планує виробництво телевізорів, хіба тільки телевізорів, без будь-якого браку. Сто якість. Прекрасно. Але телевізор все ж таки не бетонна панель. Ніхто й ніколи не може гарантувати його ідеальної якості. Це треба визнати відверто, записати в план, передбачити відповідні асигнування, неусунення неполадок, виробити систему потрібних заходів, щоб не мати великих втрат за рахунок послаблення контролю в торгівлі і нечіткої системи ремонту телевізорів у системі побутового обслуговування. Ми не хочемо визнати можливого браку. Плануємо ідеальну якість. Ідеальну і неможливу. Усвідомлюючи цей незаперечний факт, Комітет по цінах, Міністерство фінансів, Міністерство торгівлі виробили положення для торговельних організацій, де говориться, що всі 100% кольорових телевізорів мають бути підготовлені для продажу. Як їх готують? Продавець вмикає телевізор і коли той працює, можна продавати. Не працює, відправляють на завод, трясуть у валонах сотні або й тисячі кілометрів і привозять брухт замість цінної апаратури. Це перший етап. Другий, коли телевізор куплено, і він ламається протягом гарантійного строку в покупця. Це служба побут радіотехніка. Завод відпускає на кожен телевізор 50 карбованців для гарантійного ремонту. В майстернях. Побут радіотехніки намагаються, якомога швидше витратити ці 50 карбованців, а тоді щедро роздають довідки на заміну покупки або на відшкодування її вартості. Знову мандрують сотні тисяч телевізорів по безконечних дорогах нашої землі. Прибувають на свої рідні заводи вже в такому стані, що тільки й годяться на те, щоб розібрати на деталі або викинути на смітник. Але ж на заміну, треба повернути покупцеві новий телевізор, і цього разу безкоштовно. Це вже клопіт тільки заводу, який продукує брак. Починається з реклами закликів і хвастищів. Кінчається рекламаціями збитками і фінансовими катастрофами. Навіть незначний відсоток браку при такій недосконалій системі збуту і гарантійного лагодження завдає заводам величезних збитків. А коли це не профільна продукція, як на імпульсі, скільки повертається телевізорів зовсім непридатних, скільки вдається полагодити, скільки розбирається на деталі, скільки йде в брухт, цього вже не змога проконтролювати. На імпульсі великий процент браку давав змогу нечесним людям використовувати цю обставину для злочинних махінацій. Телевізори нібито списувалися в брухт, покупцям нібито посилалися нові апарати, а насправді вони одержували полагоджені, а нові йшли то на подарунки, то за півціни потрібним людям, то для відомої операції «Я тобі, ти мені». Починалося, як завжди, буває обережно, скромно, несміливо. Далі не було розмаху, сміливості, нахабства. Кінчалося тим, що завод став працювати майже на самий брак. Обурилися робітники, втрутився народний контроль. Справа дійшла до прокуратури. Дисциплінарної відповідальності вже не досить доведеться відповідати перед законом. Кому саме? Це має встановити твердохліб зі своїми товаришами і починати саме з цього невиразного чоловічка, що веде його широкими, розкішними, як в музеях або палацах сходами нижче нижче, і де неохоче, мовби не пересувається в просторі, а зависає, загрожуючи поглинути своєю безтілесністю твердохліба. Несподівано Борисогаліпський промовив такий з прокуратури. А то мені христи снилися? Хрести? Ніби Дніпро залив увесь Київ і по чорній воді пливуть чорні хрести. Весь Київ Дніпро ніяк не може залити, сердито пояснив твердо хліб. Хіба що низинні місця? А гори? Видно, що ви не питомий киянин? А хто тепер питомий? Хіба ще діти в дитсадочках? Киянами не народжуються, стають. Велике переселення народів із сілу міста, процес, якого ніхто не зупинить, а дехто починає писати, що слід повертатись назад. Цікаво, як вони собі це уявляють, яку модель можуть запропонувати. Хіба що оту, від азіатських диктаторів, верхоглядство, економічне неудство. Ось тобі невиразна постать імляве мислення». Наплачуйся я з цим шостим, подумав твердохліб, але заступник не дав йому розплакуватися. Зіпхнув на рівень нижчий під покровительство інженера відділу інформації, стриженої під хлопця невисокої дівчини, яка тицнула твердохлібові холодну вузьку руку, з цікавістю поглянула на нього крізь величезні імпортні окуляри, коротко кинула Жана.